يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديقا يسلح لكم أعمالكم ويقل لكم ذنوبكم ومن يطيعها ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن سبق الحديث كتاب الله واخر الهدي عن محمد صلى الله عليه وسلم Wahshar al-umri mahjasa wa kullah mahjasa bidah, wa kullah bidahin dolala, wa kullah dolala tinfinah. Ikhwani filah, wahai tuan yang terhormat Kita teruskan kembali kajian ke kitab Katful Jana Diani, syarh muqaddima tirisala Abi Zaid al-Qarawani, alifatilatil Sheikh al-Muhaddith Abd al bin Hamdan al-Abu al-Bajjar, ha fi Taala. Kita sampai pada halaman delapan masih berkaitan dengan ucapan beliau tentang akidah atau manhaj ahli kalam yang berkaitan dengan sifat Allah swt. Bahwasanya dalam akidah kelompok ahli kalam mereka menetapkan ataupun menafikan sifat Allah tentunya berlandaskan akal semata. Dan di antara ciri akidah mereka itu sangat amat jauh dari kemudahan ataupun dengan keruwetan eh kesulitan dan lain seterusnya. Dikatakan oleh beliau ya tadi dzalik bil isyara ila wahidin minha eh, di antara keruwetan atau ketidakjelasan akidah ahli kalam dalam menetapkan atau menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala Salah satu contohnya kata beliau, wahwa nafil jismi. Kelompok ahli kalam menafikan jism bagi Allah سبحانه و تعالى. E jism itu kalau terjemahannya tubuh, ya, badan, ya al jism. Bahasa Indonesia juga jelas ya jism ya, ah jismani ya wahwa nafil jismi. Eh mereka menafikan jism bagi Allah سبحانه و تعالى. Maka kita harus sunnah wal jamaah ketika Mendengarkan ucapan mereka ini Jangan langsung gegabah Untuk kita menerima atau menolaknya ya. Sekali lagi dalam masalah ini Harus ada perincian Kata asyik Fa'innau yahtamil An yuradabihi zatun musyabihatun lil makhlukat Bisa jadi yang mereka maksudkan dengan menolak jisim di sini adalah Allah swt itu memiliki zat yang serupa dengan makhluk. Wa ya. ala hadal ihtimal yuradul lafzu walmana jamian. Kalau yang dimaksud dengan jisim di sini adalah jisim iaitu tubuh yang serupa dengan makhluk, maka kita tidak mau. Menerima lafaknya Dan juga sekaligus apa? Maknanya Jadi kalau ada kata-kata al-jisim ya, Bagi Allah Subhanahu Wa Taala Kita tidak boleh Langsung menolak Ataupun menerimanya Namun kita tanya dulu Apa yang anda maksud dengan jisim tersebut Kalau yang dimaksud dengan jisim itu adalah Zat yang menyerupai makhluk Kita tidak mau apa? Menetapkan kata jisim Eh, secara lafaz ataupun apa maknanya karena itu apa bertentangan dengan firman Allah laisa ka misli syai'un basir tidak ada satu pun yang serupa dengannya Allah Yang Dia maham dengar, Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya anallahu laisa ka misli basir karena Allah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Wainuri dari zatun kau imatun binasihah mubayinatul makhlukat mutasifatun bishifatil kamar fa inna hadal makna hakun. Kalau yang dimaksud dengan jisim itu adalah zat yang berdiri sendiri, yang jauh dari makhluk, tidak serupa dengan makhluk dan sesuai dengan kesempurnaan Allah سبحانه و تعالى atau zat tersebut tersifati dengan sifat-sifat yang sempurna Maka ini adalah makna yang Yang hak ya. Saya ulangi lagi Kalau ada orang mengatakan Jisim bagi Allah ya. Kita Tanya dulu apa yang anda Maksud dengan jisim bagi Allah itu Jasmani bagi Allah ya Kalau jisim itu jasmani Tubuh atau badan Kita tanya apa yang anda maksud dengan jisim tersebut kalau dia mengatakan yaitu zat yang serupa dengan makhluk maka kita katakan kita tidak mau menetapkan hal itu secara lapan ataupun apa maknanya. Karena Allah mengatakan walam <taskan> yaku'la uqufan ahaat leisa kamis syaun wahwa samil basin. Kalau dia ditanya apa makna jisim bagi Allah Dia mengatakan jisim itu maksudnya zat yang berdiri sendiri, kemudian tidak serupa dengan makhluk dan dia tersifati dengan sifat-sifat yang sempurna maka kita katakan ini makna yang layak bagi Allah itu makna yang benar. Ya. Akan tapi kata beliau walayyahu sunanilah dan tidak boleh ditolak dari Allah سبحانه و تعالى Ua inna ma'yarudhuha dan lafzur listimali ala makna hakim wa makna batal. Akan tapi yang kita tolak lafadnya. Kita tidak mau menetapkan lafad apa disim bagi Allah. Kenapa tidak ada dasarnya? Dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah walihi wasallam. Eh, kalau kita menyatakan maknanya benar, namun kita tidak mau mengikuti apa lafadnya tersebut. Karena bisa jadi kata-kata jisim tersebut Itu apa? Bermakna ganda Bisa bermakna hak, bisa bermakna bakil tadi ya. Kemudian Ahli kalam ketika mereka Mengatakan Allah tidak berjisim Itu diantara maknanya Mereka ingin menolak Sifat wajah bagi Allah Sifat Tangan bagi Allah Sifat eh, telapak kaki Bagi Allah SWT Karena kata mereka itu jisim yang serupa dengan apa makhluk kita katakan tidak. Ia ya. kalau yang dimaksud dengan jisim itu adalah zat yang Allah sebutkan tadi di dalam Al Quran. Wajib kawajurabikadul jalanliwa ikram baliyadahumah besutotan maka kita apa? Ia ya. kita tidak mau me ma Menerima kata-kata jizim tersebut Ini sekali lagi Setiap lafat yang dibawakan oleh al Kalam Tentang sifat Allah Yang tidak ada nasnya dalam akulah dan sunnah Kita perinci terlebih dahulu Contoh yang lain al Kalam mengatakan Allah tidak memiliki arah tempat Sekali lagi al Kalam mengatakan Allah tidak di sebuah arah maka kita tanya dulu apa maksud dengan arah di situ. kalau yang mereka maksud dengan arah itu adalah Allah diliputi oleh makhluknya, oleh arasnya oleh langit dan bumi maka kita tolak kata-kata apa aljiha atau arah ya. namun kalau yang dimaksud dengan arah tersebut Allah ada di atas aras di atas langit dan tidak diliputi oleh aras, oleh langit maka kita apa? tetapkan Makna tersebut namun lafaknya kita tidak mau menetapkannya. Kata-kata Al-Jihad. Kita katakan sesuai dengan syariat Allah. Al-Rahman al-As-Histawa. Allah Fisama. Jadi sekali lagi memang inilah. Ahlil kalam mereka akidahnya apa? Tidak jelas. Penuh dengan apa? Kemungkinan-kemungkinan. Namun yang jelas mereka di atas Al-Batiq. Ini sekali lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah keyanya jelas. Sampai tadi kita katakan Ar-Rahman al al-Asta wa dengan lafaz Al-Quran. Sampai yang lafaz hadis Allah di samak. Tidak seperti kelompok hadis Al-Qalam. Wa innam yadu hada al-lafzu wa istimali man wa ma'na batil. Lagi sekali lagi lafaz lafaz seperti tadi jazim jiha ini kita tidak mau menetapkan lafaznya karena lafat itu mengandung dua kemungkinan tadi makna yang hak makna yang apa? yang batin itu sekali lagi ahlul kalam memiliki akidah seperti tersebut tidak ada kejelasan memungkinkan banyak apa namanya? makna ya. tidak satu maknanya dan mereka pun dari situ bisa mengotak atik itu juga sebagian ahlul pijat demikian Eh, sebagai ahli bidah itu diantara cirinya seperti itu. Tidak ada kejelasan. Terkadang pelin plinplan dalam berakidah. Contoh ketika Syekh Abdul, Abdul al Rajis rayis seorang jaiz salafi di eh, di di Kesaudia Arab khususnya, menjelaskan tentang kesesatan Muhammad Al-Arifi. Ya, eh, mungkin antum heran tuh. Muhammad Arifi kok dikatakan sesat? Ya memang sesat. Eh, dulu pernah pada waktu aja uh, apa istilahnya training imam di Masjid Al-Amin di sini sempat kita putarkan kajiannya A Syekh Abdul Aziz ar rajif dalam membantah, menyingkap kedok kesesatan A Syekh Muhammad Al-Arifi. Di antaranya dia ini memiliki banyak keperintanan dalam bermanhaj atau dalam berakidah. Di antara masalah bolehnya Memberontak kepada pemimpin kaum muslimin Disebutkan di sini dengan bukti-buktinya Dalam sebagian ceramahnya Dia membolehkan Memberontak kepada pemimpin kaum muslimin Di sebuah negara Islam Di lain waktu tidak membolehkan ya. Dalam salah satu sisi Dia membatasi abis-abisan Sampai banyak salafiun yang tertipu Soal apa? Dia salafi Padahal di, lain yang dia, di sisi yang lain Dia bergabung dengan orang-orang Syiah. Eh, dia ikut seperti kalau dikatakan di sini ada mu'jah, ya. di sana di Timur Tengah sana ada kumpulan ulama Timur Tengah yang dipimpin oleh Yusuf Cordovi, eh, seorang hizbi, eh, bukan ali alisunna. Nah, dia sebagai anggota dari kumpulan ulama di Timur Tengah sana. Di antara anggota anggotanya ada orang Syiah Rafidah. Eh, ini sekali lagi apa? Salah satu metode manatnya alilibit ah. a, plan plan. Eh, omongannya tidak bisa apa, dipegang. Eh, seperti orang-orang almunafikun, idalakul ladina amanu kalu amana, wa idalakul ilasyati nim kalu in nama akum in nama nahnu Apabila mereka bertemu dengan orang beriman, mereka mengatakan kami beriman sebagaimana kalian. Namun ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan kami bersama kalian. Kami hanya memperhalus orang-orang yang apa, yang beriman, yang dikenal dengan istilah beluajahen, memiliki dua wajah. Wajah lisan, wajah apa? Alif bid'ah. Senyuman dan apa? Kebencian. Ya, terkadang melawan terkadang menjadi apa? Ya, kawan lawan. Ini satu satu orang, wajahnya dua. Ya, ada wajah cinta, ada wajah benci. Senyuman dan apa? Ya, emosi. Ini sekali lagi salah satu ciri orang munafik al bid'ah dan juga apa orang-orang sesat dan menyesatkan di antaranya al kalam punya apa sifat kepelinplanan tidak jelas akidah mereka ahlussunnah satu wajah satu manhaj tidak apa seperti bunglon kata beliau wa inna may yadur hadzal alama haqqin wa ma na al kalam Memiliki lafal-lafat yang bisa ditarik kepada manihab, makna yang yang batil tidak jelas makanya al-sunnah memerinci ijabah Memutlakan dalam pengolakan ataupun penerimaannya kuasaitif kalamil mikrizi qalu ani sahaba akan dibawakan nanti pada halaman 14 dan 15 dari kitab ini ucapan Al-Mitrizi tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana akidah mereka. Kata beliau, fa batu radiyallahu anhum bila tashbihin. Para sahabat Rasul sallallahu mereka menetapkan sifat-sifat Allah tanpa tashbih, tanpa menyerupakan dengan al-makhluk. Para sahabat ketika melewati ayat balia jauma busutat, mereka menetapkan apa adanya Allah punya kedua tangan tanpa menyerupakan jangan apa al-makhluk tidak ada satu riwayat pun dari sahabat mereka apa mentasbih ataupun mentakwil mereka tetapkan apa adanya wa nazahu min ghairi mereka mensucikan Allah namun tanpa menafikan menolak sifat-sifat Allah SWT. Makanya sudah sering kita sampaikan dalam memahami tauhid asma wa sifat, pahami ayat laisa ka misyi'un si wa basir Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha, maha melihat. Laisa ka misyi'ul ini menolak tasbih. Tidak menyerupakan dengan makhluk. Kita membaca ayat wa yaqaw jalali wal ikram. Kakala wajhahu. Kita katakan Allah punya wajah, tidak sama dengan wajah makhluk. Kemudian, wahua samil basir Dia mah mendengar, laki mah melihat Ini menetapkan Ya, kalau tadi Laisar Kamisi Mensucikan, ini menetapkan Artinya apa? Menetapkan Sekaligus apa? Mensucikan dari penyerupaan Mensucikan dari penyerupaan Namun tetap apa? Menetapkan Ini rumus dalam memahami Taurin Asma Wasifat Surat Ashura, ayat yang ke-11 Laisar Kamisi Syekun Meniadakan penyerupaan dengan makhluk wahyu asamil basir menetapkan Allah punya nama punya apa sifat pensucian tanpa penolakan atau tanpa penafian penetapan namun tanpa apa Penyerupaan ini adalah kaidah dalam memahami tauhid asma wa sifat sudah sering kita sampaikan ahlu kalam mengapa mereka jatuh ke dalam kesesatan dalam tauhid asma wa sifat karena mereka apa tidak memahami ayat ini mereka ketika membahas ayat wajah berkawat jurubicara dijalewai kelam baliado ma besut totat yang terlintas dalam benak mereka kalau kita tetapkan Allah punya wajah punya tangan nadir serupa dengan makhluk maka ada yang menolak ada yang mentakwil ada yang mentafwid menyerahkan nak nya kepada Allah سبحانه و تعالى. Adapun para sahabat mereka menetapkan tanpa tashbe ini seperti wahwasamil basir وَنَزْرَهُمْ مِنْ غِرِ تَعْتِلِ mensucikan tanpa apa? ada pun ahli bid'ah niat mereka baik dalam apa? mentakwil ketika mereka mengatakan wah kalau kita tetapkan nanti sama dengan makhluk ya kita takwilkan saja niatnya baik untuk mensucikan apa? Allah, cuma mereka apa? tidak sesuai dengan syariat ketika mensucikan Allah SWT itulah ahli bid'ah niatnya baik, salahnya apa? Ayah, cara caranya yang salah, keivian yang salah. Sebenarnya sudah kita sampaikan pada khutbah Jumaat kemarin. Kelompok teroris, niat mereka masyallah, menegakkan hilafah Islamia, daulah Islamia. Kita enggak mengingkari niat tersebut tujuan yang mulia. Ayah, bukan seperti kelompok liberal yang tidak mau ayah, adanya daulah Islamia. Kita katakan kita ingin adanya daulah Islamia, namun di atas atau hid di atas Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau motivasi niat mereka baik untuk apa Menegakkan kalimat Allah namun salahnya acaranya yang apa yang salah ya eh, key-nya ya yang, yang menjadikan po albidah niatnya mereka baik beribadah untuk mencari pahala dari Allah rida Allah cuma salah caranya eh keliru dalam apa melaksanakan ibadah tersebut Eh, kita enggak menafikan tujuan mereka sangat mulia menegakkan apa syariat Allah swt di atas muka bumi ini. Akan tapi kita ingkari apa caranya yang keliru tidak sesuai dengan syariat Allah swt dengan melakukan pembunuhan, teror dan sebagainya ini bukan jajaran al Islam. Eh, makanya di sini para sahabat metode mereka dalam memahami tawhid semua sifat mereka menetapkan tanpa menyerupakan mereka mensucikan tanpa tak meniadakan ataupun menafikan. Walamnya takarat ma'adalik ahadun minhum tidak takwilin shein min hada. Tidak ada seorang pun dari sahabat yang mentakwil takwil sifat Allah. Tidak ada riwayat seorang sahabat mentakwil eh, tangan Allah dengan kekuasaan Allah. Ia mentakwil turunnya Allah seperti gelaran terakhir lagi dunia dengan turunnya rahmat Allah swt. Eh, sebagai al-Baidah mengatakan yang dimaksud dengan turun ke langit dunia itu bukan zatnya Allah, namun rahmatnya Allah eh, Subhanahu wa taala. jelas Rasul mengatakan yanzilu rabbuna tabarak wa taala, Rabb kami turun ke langit dunia seperti malam apa? terakhir. Hina yaqulu sulsal al-akhir. Ketika apa? sisa seperti malam terakhir. Kemudian Allah mengatakan man saalani lautiyana. Barang siapa meminta kepadaku, aku akan beri. Tidak mungkin yang mengatakan itu adalah apa? Rahmatnya Allah. Ini sungguh apa? Eh, sungguh batal. Kalau takwilkan turunnya Allah dengan turunnya apa? Rahmat Allah SWT. Kalau yang turun rahmat Allah sepertiga malam terakhir, berarti sebelum-sebelumnya atau setidaknya, apa? Tidak turun rahmat Allah. Kalau rahmat Allah hanya turun sepertiga malam terakhir, kata ulama, habis semua manusia ini binasa semua manusia tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat takwilnya ahli bidah. Tidak ada seorang sahabat pun mentakwil turunnya Allah dengan apa? Turunnya rahmat Allah, perintah Allah atau yang? Yang turun zat Allah sesuai dengan kebesarannya. Tidak boleh apa? Ditakwil, takwilkan. Demikian pula ahli bidah mentakwilkan firman Allah Ar-Rahman 'ala al-istiwa'. Allah bersama di atas dengan isti'la, menguasai Padahal ini makna yang, yang sangat batil. Yang pertama tidaklah seorang sahabat pun. Yang mereka menta'wil istawa. Dengan apa? Istawa. Ulama tabi'in. Dalam Sayyid Bukhari, Abu'l-Aliya. Seorang ulama tabi'in menta'wilkan, mentafsirkan ayat al-Rahman al-Istawa. Istawa artinya. ala wartafa Allah tertinggi di atas al-Arsh. Itu yang ditafsirkan oleh para ulama al-Tabi'in. Tidak ada yang mentakbirkan, mentafsirkan dengan menguasai. Kemudian kata pak ulama, kalau anda merenungkan, ayat ucapan mereka ini terdapat percihan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surat Al Hajid, ya, huwala diikhlal kasa wal ardovisit tadi ayat, som mas tawa alal arsh, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam penamasa. Kemudian dia istawa alal arsh. Kalau diterjemahkan istawa. Dengan menguasai. antum, Eh terjemahkan. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian dia menguasai arus. Berarti apa? Sebelum Allah menguasai. Ada yang menguasai selain Allah SWT. Ini kufur. Kenapa? Berkaitan dengan Tauhid Ar-Rububiyah. Naudhubillah middalib. Eh, maka ini adalah takwil yang yang benar. Tidak ada seorang sahabat pun mentakwil istawa dengan istaula atau tangan dengan kekuasaan atau turunnya Allah dengan tunai rahmat Allah. Ya eh, tidak ada riwayat pun dari sahabat radhiyallahu anhu itu menunjukkan para sahabat menetapkan apa adanya tanpa mentakwil-takwilkan. Warau <tuh> bi ajma'ihim ijra' asifat kama warajat. Para sahabat Rasul S.A.W sepakat untuk memperlakukan ayat-ayat sifat sesuai apa adanya. Tangan yang tangan sesuai dengan kebesaran Allah. Eh, tidak sama dengan tangan makhluk. Itu yang dipahami oleh para sahabat Rasul S.A.W. Wa lam yakun indaarin minhum ma yasadilubi ala wahjaniyyatil Taala wa ala isba wa la isbatinibuati Muhammad S.A.W siwa kitabillah. Tidak ada yang dipegangi oleh sahabat Rasulullah SAW untuk menetapkan keesaan Allah, untuk menetapkan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW selain Al-Quranul Karim. Akhidatnya para sahabat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, eh mereka menetapkan apa adanya yang sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak mengajak-ajak akhidat yang baru. Walau arafahadun minhum seyan minaturukil kalamiyah walamaseil alfalsafa tidak ada seorang sahabat pun yang mengenal metode ahliil kalam ataupun kelompok filsafat. Makanya para ulama Ahli sunnah wal jamaah sepakat Untuk mencela ilmu kalam Dan ilmu filsafat Ilmu kalam, ilmu filsafat Bukan dari Islam, namun dari orang-orang kafir Filosof ya, Yunani ataupun Romawi Ini sudah kita selesai Pertama kali yang mendatangkan PA ini adalah Al-Khalifah Al-Ma'mun pada zaman Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Eh sampai-sampai Asy-Syaikhul Islam Taimiyah rahimahullahu mengatakan, la yan sallo ma'a la ma'mun. Allah tidak akan pernah melupakan apa yang diperbuat oleh kerana dia yang membelapari Masuknya akidah Al-Kalam Atau akidah filsafat ke dalam tubuh kaum muslimin Sehingga mencerai berikan kaum muslimin Menjauhkan kaum muslimin dari akidah Al-Sunnah wal-Jamaah Sudah kita sampaikan Di antaranya pada waktu itu Imam atau Al-Khalifatul Ma'amun Meminta kepada negara Romawi Untuk meng Ekspor, ya, atau Makmun ingin mengimpor kitab-kitab filsafat. Kemudian Raja Rome pada waktu itu bermusawarah dengan para pakar-pakar mereka, ayah Ibrahim mereka, semuanya tidak setuju untuk mengekspor kitab-kitab filsafat ke negeri kaum Muslimin pada waktu itu kepada Makmun. Namun ada salah satu pendeta mereka atau ayah mereka yang mengatakan. Kirim saja Karena tidaklah kitab kita tersebut Masuk ke dalam Kelompok manusia Keculiakan merusak mereka Maka mereka pun apa? Mengirimkan kitab-kitab filsafat tersebut ke dalam Tubuh kaum muslimin Ke negeri kaum muslimin Kepada Al-Khalifa'an al Ma'mun Kemudian al Khalifah Ma'mun Menterjemahkannya ke dalam bahasa Arab Ya Kemudian kaum muslimin pun banyak membaca dan sebagian mereka terpengaruh. Dan pada waktu itulah muncullah akidah yang sesat yang mengatakan Al-Quran makhluk. Yaitu yang dilaporkan oleh khampua Al-Mu'tazilah. Itu awal muasal munculnya ilmu filsafat di dalam tubuh kaum muslimin. Yang pertama sekali lagi mempelopori adalah Al-Khalifah Al-Makmun. Wasayati Aidan fi kalami abil mudhafara sam'ani dan akan disampaikan juga ucapan Imam Abu Mudzaffar Sam'ani pada halaman 16 nanti qalu fi bayani fasadi tariqati mutakallimin ya Imam Abu Abu Mudzaffar Sam'ani menjelaskan tentang kesesatan metodenya ahli kalam kata beliau wa mimma amara bi tablighi di antara perintah Allah kepada rasulnya yaitu perintah untuk menyampaikan tauhid Rasul Sallam diperintahkan untuk menyampaikan semua syarat Allah kepada Wata Allah, khususnya apa? Atauhid. Eh, masalah Qadul dah hajar saja, buang hajar saja. Rasul menjelaskan dengan sejelas-jelasnya apalagi masalah atauhid. Balhuwah asluma umirabihi. Maka itu adalah pondasi. Itu adalah landasan Itu pokok dari perintah Allah Yang Rasul Rasulullah SAW Diperintahkan untuk menyampaikannya Eh maka sungguh Salah kalau ada ja'i Yang ketol menyampaikan masalah Fikir, akhlak, Namun lupa dengan Pokok daripada Syariat Allah Syariat Nabi Muhammad SAW Yaitu At-Tauhid Khususnya Tauhid Asma Wasifat Falamia teruskan minum umur din usulahu, wakuaidahu, wassareahu, illa balaghuh. Rasul tidak menyisakan, tidak meninggalkan sedikit pun dari urusan agama, baik masalah aqidahnya, masalah tauhid, iman, syariat, kecuali Rasul telah sampaikan semuanya. Apalagi kalau kita ingat ucapan Abu Zayd Al Ghafari radiallahu anhu. Beliau mengatakan terukana Rasulullah S.A.W. wama ta'ilun yuqali bujana hayfil hawa illa waqat bayya nalana anhu ilman tidaklah Rasul meninggal dunia melainkan ia eh, tidaklah seekor burung terbang. Dengan kedua sahnya di udara, kecuali telah dijelaskan ilmunya kepada kami oleh Rasulullah wali puasala. Kemudian beliau membacakan hadir riwayat Tabrani yang sahih. Rasul mengatakan: Ma'bab yase umyukari bunal jana waiwai wai baidumna nari illa wakad buyina lakum. Tidak ada sesuatu pun yang tersisa dari urusan agama ini yang mendekatkan ke dalam surga, menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya dijelaskan Rasulullah wadihi. Uwasalam semuanya sudah apa? Komplit. Ayat dari A sampai Znya Islam sudah sempurna. Makanya Allah turunkan ayat yang berbunyi apa? Abah Aliyau maakmatul akom dinakum. Padahal ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kemudian Rasul SAW ketika hajatul wada, haji perpisahan yang setelah itu Rasul meninggal dunia, Rasul mengatakan kepada para sahabat, "Ala hal ballatuk?" Apakah aku ai para sahabat telah menyampaikan syait Allah kepada kalian semuanya? Para sahabat mengatakan, balah. Kemudian Rasul mengisalkan ke atas langit. Ini menunjukkan Allah ada di atas langit. Kemudian Rasul mengatakan, "Allahumma syhad." Ya Allah, saksikanlah Ya Rasul mengisarkan ke langit, kemudian mengisarkan kepada para sahabat, ya Allah saksikanlah bahawa para sahabat menyatakan aku telah menyampaikan semua ajaran agama ini, apalagi masalah akidah. Sumbalam yajeu ilal istijjal bima tamasa kubihi minal jauhar wal ar. Kemudian Rasul pula tidak pernah menyampaikan masalah ilmu kalam eh, seperti kata-kata al jauhar al-arad ini istilah-istilah ahli kalam al jauhar maksudnya seperti jisim tadi al-arad maksudnya sifat ini istilah-istilah al-kalam wala yujad annu an alim min min dalik harfun wahidun fama tidak ada satu riwayat pun dari rasul dari para sahabat rasul SAW eh tentang ucapan-ucapan ahli kalam tersebut seperti dari jihad Al al al arzu jauhar dan sebagainya. Fa urifah bidalik anhum dhabu kila fa madhabahum. Maka dari sinilah kita mengetahui bahasanya para sahabat itu menyelisihi ahli kalam entah jahmia entah mu'tazilah entah asharia. Kita eh, cuba tadi tidak ada seorang sahabat pun mentakwir istawa dengan istaula istiwa. Dengan kata-kata Allah menguasai ars. Tidak ada. Ini menunjukkan bahawa itu adalah takwil yang batin. Sekarang mana yang lebih pintar? Lebih pandai dalam masalah akidah, masalah agama. Sahabat atau fawah syariah. Dan iya para sahabat Rasul Rasulullah SAW. Yang mereka langsung menimba ilmu agama dari Rasulullah SAW. Maka kalau tidak ada riwayat sahabat menta'wil seperti itu. Itu bukti kesesatan kelompok-kelompok yang menta'wil sifat-sifat Allah tersebut annam daabu khilafa madzahibih wa salaku gharsabilih para sahabat menyelisihi jalannya jamia jalannya kelompok mu'tazilah asy'ariyah bi tariqin muhdatsil muhtala yang mereka ahli kalam mereka membuat jalan-jalan yang baru dalam urusan agama lam yakun 'alai rasul sallallahu alaihi wasallam wal ashabu radhiyallahu rasul ataupun para sahabat Al rasul sallallahu alaihi wasallam wa yazam min sulukihi al-awd al-salaf bittani wal-kodah yang mana metode ahli kalam metode ahli Bid'ah itu terdapat perecehan kepada Rasul dan para sahabat al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam eh, ketika Rasul mengatakan eh Allah fisama ketika Rasul memahami ar rahman al-Sallallahu Allah di atas langit jeminkan kelahan para sahabat kalau ada yang menyerisi Rasul dan para sahabat tentang hal ini Maka seolah-olah mereka mengatakan kami lebih tahu daripada Al Rasul. Saysalam. Kalau mereka mengatakan aklam, Allah Alam, oleh malah tahu tentang makna sifat Allah tersebut, maka seolah-olah Pak Rasul tidak mengajarkan makna daripada sifat-sifat tersebut. Ini pelecehan terhadap Al Rasul dan para sahabat. Al Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, makanya ketika para sahabat Rasulullah SAW mendapati sekelompok orang berdikir jama'i yaitu eh, Abdul Masud mendapati mereka berdikir jama'i, Abdul Masud mengatakan wahai hakum ya umatah Muhammad eh, celaka kalian wahai umat Muhammad yang berdikir jama'i tersebut Hadis syabu lam tabla Pakainya Rasul masih belum usah wa'aniyatulam tuksa penjalan yang Rasul masih belum pecah namun kalian sudah membuat apa? bid'ayah yang baru. Kemudian kata beliau, "Innakum la'ala hudan aw ainakum la'ala hudan ahad min millati Muhammad sallallahu alaihi aw muqti'u dhalalah." Kalimat ini punya dua kemungkinan. Yang pertama, mengaku lebih pintar mendapatkan petunjuk lebih dari Rasul sallallahu alaihi atau memang sengaja kalian membuka pintu apa? kesesatan. Inilah pelaku bid'ah Merasa bahag lebih pintar daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka tidak merasa lebih pintar daripada Rasul Shallallam, cukup apa yang diajar kepada Rasul Shallallam mereka apa pegang, mereka ikuti, mereka apa jalani. Kalau mereka membuat yang baru, berarti apa mengatakan Rasul masih belum apa belum menyampaikan semuanya. Rasul masih belum menguasai semuanya. Naudzubillah min dalik. Kemudian kata beliau: Wanisbatum ilahilatil maalefa washibai turu. Jangan kelompok elit utama dalam masalah aqidah mereka menisbatkan kepada para salaf itu kilaatul maalifa kurang paham. Eh, ketika mereka mentakwil istawa dengan ista'ula tangan dengan kekuasaan seolah-olah mereka mengatakan iya dahulu para sahabat itu belum apa belum paham takwil seperti kami yang mentakwilkan. Ini terdapat apa perbezaan kepada para salaf asalnya. Falhadar dengan istiqal bi kalamihim wal iktirad bi maqalatih maka waspada jalah wajib kita menjauhi ahlil kalam ucapan-ucapan ahlil kalam dan makalah-makalah mereka fa inna tahafud dan tanakud karena itu akan membinasa atau cepat membinasakan dan banyak kontradiksinya banyak kepincangannya waqala abil mudhaffar sam'ani hadza auradahu al-hafid ibnu hajar fi kitabih fathul bari fi syarhi qaul imam bukhari bab qaulilla taala ya ayyuhar rasul Balik ma'un ilaika kamil rabbik ucapan abul mudzaffar samaitah di itu dibawakan dinukilkan oleh al-hafid najrasqolani dalam kitab beliau fathul bari syarah sahih bukhari tentang firman allah Ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilayka mir rabbika wa ya rasul sam'ikan yang diturunkan kepada rohmu Eh, yang, disampaikan dari, eh, yang disampaikan kepadamu dari yang disampaikan kepadamu dari Rabbmu. Artinya apa? Rasul telah menyampaikan semuanya kepada kita. Kemudian dinukilkan di situ ucapan seorang ulama tabiin yang bernama Al Hasan Al Basirahimallah, beliau mengatakan, "Lauka nama Yakul jahkan laba-labah Nabi sesat." Seandainya ucapan jahat bin Dirham itu baik benar, maka Rasul yang akan menyampaikannya terlebih dahulu. Demikian pula kita katakan, seandainya ucapan as'ariah dalam mentawil sifat-sifat Allah itu benar Rasul yang akan apa? menyampaikannya terlebih dahulu karena masalah agama ini sumbernya Rasul SAW kalau ada yang menyampaikan setelah Rasul dari ibadah, akidah maka seolah-olah Pak Rasul tidak menyampaikannya wajad bidirham huwa mu'asris mazhabil jamiah Adapun siapa Ja'ad Bindirham Ini sudah kita pernah sampaikan Dia adalah pelopor mazhab Al-Jahmiyah Ada istilah dari para ulama Kelompok Jahmiyah itu memiliki silsilah keturunan Yang mana eh, Bapaknya adalah seorang Yahudi Siapa yang hafal ya, Lima tokoh Jahmiyah Ini sering kita sampaikan Yang diistilahkan oleh para ulama dengan silsilah Khashabiyyah Ada yang apa? Terserah, mau jadi atas, dari bawah Ada yang apa? Eh, saya ulangi, Sil silahnya kelompok jamia Yang pertama, dari bawah eh, Dalam matian yang paling mutakhir Yaitu yang pertama, Jahan bin Safwan Dia berguru kepada Ja'ad bin Dirham Kemudian dia berguru kepada aban bin Sam'an Aban bin Saman belajar kepada Talut, Talut belajar kepada Labid bin Al Aqsa Al Yahudi yang pernah menyihir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silsilahnya Syiah Rafidah kepada Yahudi. Demikian pula Al Jahmia. Ah. Makanya banyak pak ulama mengkafirkan Syiah Rafidah dan kelompok Al Jahmia. Ah. Ya, Jabir Safwan, Jaad bin Dirham, Aban bin Saman, Talut. Dan Labid bin Al-Asam Al-Yahudi Adapun Ja'id bin Dirham Ini sudah pernah kita kisahkan Bagaimana dia Di lehernya Oleh seorang gubernur di Kufa Yang bernama siapa? Khalid bin Abdullah Al-Qasri Pada Idul Adha yes, kaum muslimin menyembelih Sapi Mungkin kambing atau unta Pada waktu itu gubernur Kufa Yang bernama Abdullah, Khalid bin Abdul Qasri Menyembelih Ya, yang lebih sesat daripada binatang ternak, yaitu jahat bin dirham, karena dia punya akidah Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa dan Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Ini adalah jahat ad bin dirham. Pelapor Madhab al Jahmia. wa b Al Jahmia ila Jamil Sofwan. Kenapa Jahmia itu dinisbahkan kepada Jamil Sofwan padahal yang melapor memaparinya sebetulnya jahat bin dirham disebabkanlah yang ada terhadap hal albatil dan nasarahu kana jambisafah yang banyak berjasa dalam menyebarkan ajaran Jahmiyah di antara ajarannya apa menafikan menolak nama dan sifat Allah kelompok Jahmiyah mengatakan Allah tidak punya nama tidak punya sifat kemudian mereka mengatakan surga dan neraka tidak kekal ya. iman itu hanyalah ma'rifah mengenal Allah itu akidahnya kelompok jamia yang banyak tidak perkata para ulama di Sunawal Jamaah. Namun sekali lagi Ja' bin Dirham itu gurunya Jamin Saffan. Namun mengapa dia sebarkan kepada Jamin Saffan ajaran ini? Karena Jamin Saffan lebih banyak berjasa dalam menyebarkan akidah Ja' bin Dirham tersebut. Wa aqulu kama qala al-Hasan al-Basri Aku katakan sebagaimana kata Imam Hasan Basri, lauqana ma'ayku lalas syairawagero min alam takalimin hakat labala khususnya salam. Seandainya apa yang diucapkan oleh As Syariah kelompok As itu benar atau yang lainnya dari kelompok Alikalam maka sungguh Rasul yang akan apa menyampaikannya. Namun kalau kita tahu Rasul tidak menyampaikannya itu bukan kebenaran, namun itu kebatilan. Ya saya rasa cukup Apa yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini Kita insyaAllah lanjutkan pada pertemuan patung menaikkan data Allahuakbar MasyaAllah Satu lembar Ya tolong kalau bisa Ya seringkas saja Biar tidak banyak makan waktu Ini berkaitan dengan ya, Sekelompok orang yang hasad Yang mentahdir Televisi Roja dan UV TV dan seterusnya. Eh ya kita katakan, kulmutu bihadiqom, ya, matilah kalian karena apa kemarahan kalian. Kita katakan bahwasanya mereka-mereka yang mentahdir TV TV tersebut ini adalah orang asal Ijenkik yang mana para ulama ya sudah banyak merekomendasi televisi tersebut. Ya, Syekh Salim bin Fauzan, Demikian pula Syekh Abdul Aziz berasin Ma'bad, Asyik semua yang para Masaya salafin yang datang kepada kita, eh mereka tidak ada yang mentahdir televisi roja dan sebagainya. Ya, maka sekali lagi jangan menghiraukan ucapan orang kasar dan dingki. Memang inilah di dunia, sebagaimana kata orang Arab, Innalikul ilmatin jahidah. Setiap kebenaran pasti ada orang yang menentangnya. Sebagaimana Innalikul nikmatin hasidah eh, sebagaimana setiap nikmat pasti ada orang yang yang hasar, ya yang tidak mau adanya majis talim seperti ini, hanya eh, ada, demikian paling tidak mau TV Roja, mentah di TV Roja ada, banyak eh, namun, jangan apa biarkan antum bingung dengan, eh, gonggongan orang-orang tersebut, biarkan eh, mereka menggonggong kafilah tetap apa, berlalu Baiklah, ya, apalagi sekali lagi manfaatnya luar biasa. Jawa salafiyah tersebar di mana-mana, di antaranya bivadri Kemudian dengan adanya fasilitas tersebut, media-media tersebut. Ini suatu hal yang sangat menggembirakan, sepertinya bagi yang masih punya fitrah salimah Ya, apalagi sekali lagi majlis seperti ini, masyallah. Ayat dibacakan akil dari sunah Kalau ada orang yang benci, ada orang yang mau membubarkan. Ini orangnya apa? Tidak waras, ya. Sebagai apalagi radio, TV Roja yang manfaatnya sampai seluruh abak pelosok tanah air, ya. Kita sekali lagi majlis seperti ini, saja, masya Allah, bermanfaat atau tidak bagi antum Ah, ha? tidak manfaat, tidak mungkin anda datang ke sini. Ya, alhamdulillah, bismillah. Ini manfaatnya sangat luar biasa. Majlis seperti ini luar biasa. Paling tidak, abak menambah iman kepada kita. Apalagi seperti di Keraja, yang sekali lagi manfaatnya bagi seluruh tanah akhir kita. Kalau ada yang membencinya, yang mentahdirnya, ini sekali lagi orang yang tidak tidak waras, ayah antum apa? Yang waras, ayah. Apakah dengan hal ini manhas salaf atau salafiyun memiliki cabang-cabang, ayah salaf satu, ayah manhas salaf satu. Cuma ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Nama-namanya ya. manusia, terkadang ada, ada kasar. Meskipun, ya rupanya sama dengan kita, berjenggot, tak musibel, namun terkadang hatinya ada apa? Konsepnya, ya. seperti kaji di sini, ya, ada yang juga tidak, tidak suka. Namun sekali lagi, biarkan ajaran menggolong khalifah tetap berlalu. Berprasangka bul kepada Allah dilarang. Bagaimana bila kepada diri sendiri, misal doanya belum dikabulkan karena masih terlalu banyak dosa. Ini bukan termasuk doa, namun insya Allah termasuk introspeksi diri. Ya, ini banyak musibah menimpa saya, maka apa? Introspeksi diri. Allah mengatakan, Ya iuhaladina amanutakulah wal tandoor nafsumakat Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap jiwa mengoreksi apa yang akan dia pergunakan. Dia bertanggungjawabkan esok hari di hari kiamatlah. Kata Asy'ah kabir masa di dalam tafsirnya beliau kata beliau hadil ayat aslun fi muhasabatil abdin asau. Ayat ini merupakan pokok landasan dalam seorang hamba mengintrospeksi apa dirinya. Mengapa saya kok sulit menghafal? Al-Quran misalnya Oh karena saya sering berlebuat dosa maksiat Mengapa saya tidak bisa Selat malam Karena mungkin siang harinya saya berbuat maksiat Kenapa masih banyak musibah Oh karena saya masih banyak maksiat Introspeksi diri Jangan menyalahkan Allah Subhanahu SWT Kemudian apa? Kita memperbaiki yang keliru tadi Bagaimana sebenarnya Hukum kajian ilmu yang diselenggarakan Di hotel atau tempat wisata Seperti yang sekarang marak? sedang marah sekarang. Jahajah ya larangan untuk kita apa mengadakan majlis ilmu di mana saja kita apa berada. Ya selama enggak dibai dengan nyanyian dan musik, ya di diskotik kita mengadakan majlis ilmu, sana joget kita apa ya benar. Namun kalau tempatnya ya jauh dari hal tersebut ya ada masalah. Wallahu taala alam. Ini yang mungkin saya ingin sampaikan pada kajian malam ini mudah-mudahan bermanfaat. Akul kali wa akul dakwana. Alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.